Bioterra produktua ekologikoen bio ereikuntzaren eta kontsumo jasangarriaren mugaz geintiko azokaren amasekarren edizioa asteburu hontan iragango da. Aurtengo bioterraren gai zentrala, oikuak astu gabe, ozea nuen zen itxasoaren egoera izango da. Monika Aldai fiko azoken ardoraduna eta bioterrako antolatzailea. Bai, ba, esan bezala, esan bezela, 630 irakusketari izango ditugu azokan. Eh, irakusketariak e, erdi, erdia gutxi gora bera Euskadiko Euskadiko erkidego autonomatiket etortzen dira, baino baita ere Nafarroatik eta gainontzeko ba estatu guztietikan etortzen dira eta baita ere Frantsiatikan bat batzuk eskaintza oso paroa eskaintzen dute azokan badakizute Fikoban arkitu ditzakegula bioterran arkitu ditzakegula bai elikadura e, beti elikadura ekologikoa eskaintzen duten e, erakusketariak beti e, fikoan orkez, bioterran aurkezten den elikadura ziurtagiria ekologiko duen e, elikadura izan behar du eh? hori da elikadura ekologikoa ziurtagiri duen e, organo batek kontrolatzen duena eh e, e, baita ere eh ekologikoa aurkezten dugu, baita ere etxerako ba osasuntsuak diren e, produktuak, baino e, batez ere ere bai etxearekin e, gure etxearen efizientzia energetikoa eta baita ere e, bioeraikuntzaren aldetikan ba eskaintzen dituzten erakusketariak e, aurkitu ditzakegu baita ere e, bioterran. Aurten bereziki e, be, ibilgailu elektriko eta hibridoak ere bai ikustekoa e, e, bueno, aukera izango dugu. Horrek zer esain nahi du Ba, gutxi gora bera produ, e, merkatua e, nolabait eguneratzen di joala eta denok daukagula gure eskutara ba, produktu guzti hauek e, lortzeko aukera. E, Oztiralean eta igandean goizeko hamarretatik hartxaleko sortziak arte egongo da irekita eta laluk batean berriz gaueko bederatziak arte egongo da irekita. Bertan bazkaltzeko aukera daukazute, eguna pasatzeko aurrentzako tailerrak eta eta jokuak badaude eta helduentzako hainbat eta hainbat itzaldi eta aktivitate. Beraz, egun polit pasatzeko aukera daukazute bioterran asteburu honetan. Beraz Bioterra produkto ekologikoen azoka esan bezala ostirala hontan nabiatzen da hirun eta enndaarteko fikba erakostatzokan izango da egitarago eta informazio guztia ukaiteko vbikoitza bikoitza hiru aldiz sartzea besterik ez duzuen.